en vader ons het die so nodig in elke oomlik van elke dag en vader ons aanbid die vandag en volgend vir, vir die prijs wat die betaal het so ons hier kan staan in die teenwoordigheid in die allerheiligste om in die teenwoordigheid te mag wees vader is een voorrecht Dank jy het hier is. Dank jy dat jy met ons bemoeienis maak. Dank jy dat jy getrouw is. Ons eer, jy vader, daar is niemand soos jy nie. Amen. As iemand van sy woord het, luister ons graag. Ek wil net saam met P.W. stem Wat hy vanochtend gesê het, 1 Korinties 4 vers 1 So moet ons al beskou word as dienaars van Christus En uh, bedienaars van die verborgenheid van God Bedienaars van die verborgenheid van God En uh, ek weet as die mens gaan, gaan onderzoek instel oor wat is die verborgenheid dan is het hierdie flawlessness wat ons verochend van gesing het. Het is om super wit te wees voor God, om recht te wees. En um, jy weet dan, as ek kyk na hierdie verklarings van een uh, dienaar, om een dienaar te wees, jy weet dan, uit een gemeente perspektief ook, en uit as een gesin, as my perspektief van werk is, dan sien ek dat hulle beskryf dit as ander grouwers, ouwens wat roei, ander rouwers, het beteken om, as jy kyk na die ouwe skepe in die oude tyd, dan, dan had ouwens onder in die engine kamer gesit, en hulle die roeiwerk. werk gedeel, hulle was nie sigtbaar geweest. nie, hulle was eindelijk beskou as die laagste vorm van sla, wat die ou kan wees, is om daar te sit, en om daar te sit en werk en te roei, ander rouwers, dienaars, jy sê en dan, as ons kyk na die bedienaars, na wat is het om te bedien, dan beteken dit eindelijk, om vir te wees, om ander mense dan op die manier te, want as jy daar onder sit, kan jy niemand impress met jyself nie, en dis die greidnis van het, as een gemeente, as ons wat die is, ons is nie hier om iemand anders te impress nie, weet. ons kan dit nie met ons self doen nie, maar waarmee ons wel ander ouders impress, is die skoonheid, Die flawlessness van wie hy is in Christus. Dit is ons boodskap as een gemeente. Dit is ons boodskap as ons bedienaars wil wees. Is dit die woord, is dit is die boodskap wat ons uitvat. is om ander ouwens voor te stel as vloolus voor God. Dankie Andrei, ons het een kostbare naweek gehad. En al die kampers hier, baie welkom vir julle speciaal vermoorde. Wat een vreugde is dit om, om so naweek te beleef en te sien hoe gezicht te veranderd en uh, oor die waarheid in ons harte val, die waarheid wat in ons hart val het. Ons praat in die gemeente, in die laatste weke praat ons oor visie, en dis is my baie belangrik, dat ons die concept verstaan van visie, is visie is wat sien jy? En jy weet, ons ken ons die skrif, wat Jesaja gesê het, met die oor sal hulle kyk en kyk en glad nie sien nie, met die oor luister, maar glad nie verstaan nie, want die hart van die volk het stomp geword, so om te sien, ek het een professor gehad op universiteit, het vir ons chirurgie gegeet en hy het gesê, die ons eerste dag soos in die optalmologie of die oogsneikende klas instap toe sê, the ability to see is acquired, not inherited nou ons is gebore met die vermoe om te sien, maar baie van ons sien, sonder om te sien ons kyk sonder om te sien ons sê, hierdie ou is oplettend ons het sikke uitdrukking soos vaak, en eindelijk al wat hy ou geleer het, hy het geleer om hierdie geweldige groot gave, geskenk van God, om te sien, dit mykie aan, vir oomlik, as jy nie kon sien, jy oor toemaak en jy sê, ek tas in die donker rond, wat een voorrecht is het om te kan sien, maar die hartseer is, dat ons die vermoed om te sien, en nie noodwendig sien, en jy sien ons moet kan sien, ons het die, voorbeeld gebruik van Bartimeus in Markus 10, lees ons van nou, Bartimeus wat daar langs hierdie goese muur gesit en bedel het, want hy is blind en dan kom Jezus voorbij en nou is dit so interessant, nee, daar kom die woord en die woord sê die geloof kom door die gehoor en die gehoor door die woord, en Jezus is die woord wat vlees geword het, die woord wat onder ons kon woon het, nee, en nou hoor Bartimeus, die anhou ons sien, hulle loop achter Jezus aan, hulle kan sien, hulle sien om hulle sê, Ons gaan vandag een wonenwerk sien. So hy is op paak om een wonenwerk te sien. Bartimees kan nie sien nie, maar hy kan hoor. En hy geloof kom dier die gehoor, en hy hoor, dis Jesus van Nazareth wat voorby kom, en hy steek sy hand uit, hy sê, Jesus sien van David, wees my barmhartig. En hierdie ouwens wat kan sien, sê, sst, dis stilte, kerk. Hoor jy? Hierdie ouwens wat kan sien, sê Bartimeus, jy raas, ons gaan een wonenwerk sien, maar eindelijk wat Bartimeus sê, hy sê, hier is die wonenwerk, jy sê, sê, sê Bartimeus met sy toe oor sien iets, wat hulle nie kan sien nie, so die vermoe om te sien, le nie noodwendig in ons oog nie, dit le in een oog wat achter ons oog le, en dan stop Jezus, want jy sê, hier die kostbare skrif, ek wil jy elkeen van ons moet in ons harte vastmaken bewaar, van 2 Kronikus 16, 9, wat ons so goed ken, nou hy sê, die oor van die Heere doorloop die hele aarde om diegene krachtig te steun wie se harte onverdeeld op gerig is. Bart die mees, luister mooi, hier is klomp ouwens wat achter Jesus aanloop, ons kan sê hulle is disciples, ons kan sê hulle is volgelinge, want hulle loop achter Jesus aan. Recht? Maar wie wat, hulle is die waarige disciples nie. Hulle mis die punt heel want hulle wees vir Bartimeus af, wat die wonderwerk is, hulle verstaan nie, die wonderwerk is ergens voorentoe, hulle weet daar is wonderwerk, maar dit moet ergens voorentoe le, en dit wat ons so baie keer doen, ons stel die wonderwerk uit, net vir een stukkie voorentoe, maar hier kom ou Bartimeus, en Bartimeus sê, ek hoor, en hier is een onverdeelde hart, hy steen nie wat die ouders van hom sê nie, die ouders kan maar sê, maar luister, dis die blinde ouwe daar sit in bedel, nou jy kan voorstel, hoe moest dit in die tijd gewees het, dit moet maar my armoedige situasie geweet, jy kan jou voorstel hoe die die ou gelijk recht so hy het nie ene kan omgesteer nie maar sy haard is onverdeeld en die heren sê my oe doorloop die aarde God sê ek sien, jy sien vir Samuel het God al gesê die mens sien aan wat voor oe is maar God sien die haard aan En God sê, my oe is gerig om jou hart te sien. En luister, dit, al vat jy dit dit vanmorgen. As jy kan snap, dat God sê, my oe is op gerig om te sien, wat sê jou hart? Wat is in jou hart? Jy weet, David is een ouwe wat grootfoute gemaakt het in sy leven. Maar die skrif sê, hy was een man na Godse hart. Wie hoekom? God het sy hart gesien en ek gee nie om wat die foute van jou leven is nie, maar weet wat, God soek net die hart, nou hierdie ouw sit met sy hart, hy sê, sien van David, wees my barhartig, Jesus kom voorby, sy oor, die loop die aarde, hy soek, iemand wie sy hart, onverdeeld omgerig is, ek denk, hy het elke nou omgekyk, na hierdie gevolg, en gesê, hierdie klomp ouw sy achter my aanloop, is hier nie een ouw, nie tenminste een van hulle, wat die hart het, wat onverdeeld op my gerig is nie, maar ek kry nie een, maar ek kry verbar die mees, en hy sê, bring hom <laughs> en nou wacht die mees kom en ons sê, hy gooi sy kleed af wat hom geïdentificeer het as een blinde, hy gooi hom af hy sê, ek het klaar iets geseen en die geloof het ek klaar gevat dat ek nog nie in die vlees verkry het nie hy sê, dit is hoe alles gebeur dit is so alles in my jou leven gaan gebeur in ons levens vat ons dit eers in geloof dit kom eers in my denken ek sien dit eers in my geestes oog dan kan dit gebeur Hy gooi sy kleed af, en hy kom staan by Jesus. Staan hy. En Jesus vraag hierdie simpel vraag, wat is simpel vraag, wat moet ek vir jou doen? Dis daarom seker opwees. Maar jy sien, uiteindelik is daar een ding wat nodig is, en dis die herkenning. Jere, ek het u nodig. Dis die herkenning. Jy weet die mense moeilijkheid van die begin af, was ek sal self. Die sondeval, was ek sal self. Die vijand kom met die moeder van die leens, en hy sê, jylle moet eet om te wees. Jyre sê, jy is, jy kan maar net wees. En dan kom die duivel en sê, nie, jy moet eet om te wees. En dan sê die mens, ek sal self. En toe hulle by Sina, kom, en God steek die berg aan die brand. En hy sê, ek wil jylle allemaal vul met my gees en so sê hulle nee jyre, ons sal self. Geef ons op Moses. En tot vandag toe, as ons aan die wet vasthoud, dan sê ons, ek sal self. Daar is, een, daar is een vorm van ek sal self, maar ek sal nou nog bykie door die vorm kom. Maar jylle sien wat ons doen met die ek En al wat God vir Bartimeus vraag is, wat het jy nodig? Hy sê, heren, dat ek mag sien. Ek wil vir jy dit sê, as jy en ek vanmorgen ons in Bartimeus' skoene kan sit, en sê, heren, ek het nodig om te sien. Ek het nodig, het jy my weis. Je weet dat dan, Johannes 5 sê, Jezus is een belangrike ding, hy sê, die seen kan niks doen, Jezus, die seen van God, wat al die wonenwerke gedoen het, hy sê, die seen kan niks doen, ten sy hy die vader dit nie sien doen nie, hy sien toe hy voor Lazarus graf staan, toe sien hy, wat sy vader gedoen het, hy sien dat sy vader Lazarus opgewek het, hy sien nie, Lazarus staan opie, Hy sê, Lazarus, kom uit! <laughs> Hoor jy? Hoor jy wat? Hy roep om, want hy sien hy staan klaar op sy voete. Hy wacht het, dat die ousie klip wegro. Hy sê, Lazarus, kom uit! Kan jy sien, hoe dat Jesus sien, wat sy vader sien? Hulle oog is, is op die ding gerig. Bartimaeus is die een ou van die jylle ontourage, wat saam met Jesus gaan. Wat sê, jyre, dat ek mag sien, dat my oog oop mag wees. Sy oog is toevallig meer oop, as Allah aan hy ons sin. En daar sê die Heere, sien. En wat sien hy? Toen Bartimeus sy oog ooppaak, wat sien hy? Hy sien die woord wat vlees geword het. Hy sien die geboorte uit die jemel. Hy sien verlossing, hy sien Yeshua, Jezus. Die een wat sy volk van het zon is verlost. Hy sien verlossing. Dis wat ek en jy nodig het om te kom. Om te kom by verlossing. Laat, like, ons het hierdie visie nodig, ons het nodig om te sien wat God sien, en ons het vir onself gevra, wat is Godse visie vir my? En dan moet ek vraag, wat is my visie? Stem my visie oor een, met Godse visie vir my. En nou, God maak sy visie duidelik, en Jeremia 9, wat jylle so goed kent, sê hy ons, hy sê, jylle verstaan nie my gedagtes nie, Hy sê, maar laat ek het vir julle weer een keer sê, dat julle het goed verstaan. Daarby vers 11 van Jeremia 29, hy sê, die gedagtes wat ek aangaan die julle koester, my visie vir julle, my droom vir julle, is gedagtes van vrede. Vrede, nie onheil nie, onheil is uitgesluit. Die volmaakte liefde drijf die vrees na buiten, voor onheil so vreesbring. Hy sê, die volmaakte liefde drijf die vrees na buiten, hy wat vrees het die volmaak geword in die liefde nie, nou kom hy sê, my droom vir julle, is nie onheil nie, is een hoopvolle toekomst, een hoopvolle toekomst, hy sê, nou kom Gabriel, kom by Maria, en hy sê, vir Maria, hy sê, die Heer is met jou genadigde, jy is die begenadigde, sy sê, jy gaan een sien baarie met om Jeshua, Jesus noem, hy is die een wat sy volk van die sonde sal verlos, want dis wat Jeshua beteken, of Joshua of Jesus, ons beeld, of ons, uh, die Engelse vorm van die naam, nee, en hy sê, hy is die een, en sy sê, maar ek het nie een man gekennie, dis onmoendlik, en dan sê, maar die Heilige Geest sal oor jou kom, en wat by mense onmoendlik is, is by God moendlik. Hy sê, as ons in Bartimeese skoene wil wees, as ons die wonderwerk wil wees, want dit, dit nou moet jy vir jy self vraag, wil ek altyd, vir die rest van my lewe, een toeskouwer wees, van wonderwerke in anderse lewe? Of gaan ek die wonderwerk word? Ek wil vir jou vraag, is hier iemand in hierdie sal vermoor? Wat nie sê, Ek kwalificeer vir een wonenwerk nie. Elkeen kan kwalificeer vir een wonenwerk nie. So, wat ek wil sê, en wat Godse hart is, hy sê, ek soek net iemand wie sy hart onverdeeld op my gericht is. Hy sien, as ons na die wonderwerke in die skrif kyk, as ons na die getuiendes in die skrif kyk, as na al hierdie goede kyk, dan sien ons die skrif oor het tydperk van 4000 jaar, skryf die skrif, haal die skrif vir ons voorbeelde aan van Wie? van manne en vrouwe, wat een onverdeelde hartgaard op God gerig is. En God het hulle krachtig steen en daarom lees ons van hulle, as die helder van die skrif. Wat van jou? Hoe lang gaan ek en jy lees? Ek het gevraag, hoe lang gaan ons Davidse psalms lees, en wanneer gaan jy begin skryf van jou ee psalms? Ek het dit al hoeveel keer gevraag, het jy al jou geskryf? Kan ek jou ee dag hierdie week? kan ek jou uitdage om hierdie week te gaan sit in een pen en een stuk papier te vat en te sê, heren, ek begin my eie psalm skryf. David was nie in Peru nie. David het nie die Dakar gereid nie. David kan nie oor die Dakar psalm skryf nie, maar George kan. Ek en jy kan oor ons situasie kan ons ons eie psalm skryf met. Dis God's hart vir ons. Alright, So wat ons wil doen, ons wil sien. Nou kom ons begin by Jesaja 6. Nou ons oor die goed gepraat, ek herhaal nou een paar goeders vannacht, vannacht. Want ek het een reling, en ek het gereel dat daar twee ons is, is daar twee ons, wat koffie maak. Baie dankie, julle respons was prachtig, laatst week maar toet ons te min kookwater. Nou nou het ons twee ons, so nou gaan ons koffie drink saam net, so ek sal vroer ophou. Goed, daar gaat ons. Jesaja 6, kom ons lees gou daar by Jesaja 6. O Jesaja beskryf vir ons hier, hy sê in die sterfjaar van koning Isia, en dis baie interessant nie, Isia is ook een verbuiging van Joshua, is ook die naam van Jesus, so dit is weer een profetische verweising, hy sê, in die sterfjaar van koning Isia, het ek die Heere siend sit op 'n hoge en verhewe troon, terwils as hy so met die tempel gevul het, en Serafs of Engelen het om hom gestaan, elkeen met sies het vlesvlerke gehad, Met twee het hy, sy aangezicht bedek, met twee het hy, sy voete bedek, en met twee het hy gevlieg. En die een het die ander toegeroep en gesê, Heilig, Heilig, Heilig is die Heere van die Leerskare, die hele aarde is van sy Heerlijkheid vol. En die drempelpost het gebewe van die geluid van die roepers, en die huis het vol rook geword. Toe het ek gesê, wee my, ek is verloore, want ek is een man onrein van lippe en woon onder een volk wat onrein van lippe is, want my oe het die koning, die heren van die leerskade, gesien. Maar een van die serafs het na my toe gevlieg met een gloeiende kool in sy hand, wat hy met die tang van die altaar afgeneem het, en my mond daarmee aangeraak en gesê, kyk, ek het jou lippe aangeraak, en jou skuld is weg, en jou sondes is versoend. Daarop hoor ek die stem van die Heere wat sê, wie sal ek stier? En wie sal vir ons gaan? Toe antwoord ek, hier is ek, stier my. Dat ek hier net op houd sit. Die visie, die visie wat ons gesien het, wat Godse hart is vir die wereld. Hy sê is dat die aarde volmacht wordt van die Heerlijkheid van Godse droom. Dat Godse droom, wat hy gesê, het, die gedagtes wat ek aan gande jou koester, wie is jou? Defineer, schoof maar jou. Die gedagtes wat ek aan gande jou koester, gedagtes van vrede en die onheil nie, wie die jou? So lief het God vir wie gaat? Die wereld gaat. God is nie een aannemer van die persoon nie. Van jy. So, dis Godse hart. Godse hart is vir elke en en daarom sê hy, die jylle aarde, met ander woorde, elke mens op aarde, sy denke, moet gevul kan wees, met die heerlijkheid, met Godse oorspronkelike plan, met Godse droom, sy gedagtes van vrede, en nie onheil nie. Dis die visie nie. Goed, dis waar jy ons op pad is. Nou, kyk wat gebeur met ons. Jezus sê, vir sy disciples, hy sê, jylle sal my getuies wees. Hy sê, jylle sal my getuies wees, wanneer die, heilige geest oor julle kom. Julle sal kraag ontvang waar die heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees. En as ons wil getuig, waarvan wil ons getuig? Wat is ons getuienis? Ons getuienis is dat Godse droom is, dat die aarde vol sal wees van die heerlijkheid van die Heer, soos die waters die seeboorin bedek. Goed, maar kyk hoe waar begin dit. Nou gaan alles die voorbeeld in Jesaja. En ons sien Jesaja disqualificeer omself onmiddellik. Hy staan, hy as mens, As sondige mens, onthou nou ons het gesê, Dier die misdaad van een van Adam het sonde in die wereld ingekom, Dier die sonde die dood, die dood tot alle mense deelgedring, Allemaal het gesondig, allemaal was sondars, Allemaal is een sonde ontvanger geboor, as gevolg van Adam, recht, dit het gebeur. Toe kom Jesus, en Jesus verander dit, Maar nou voordat Jesus dit verander het, leef Jesaja. En Jesaja sê, ek is een sondar, ek is onwaardig, Hy sê, ek is een mens onrein van lippe, En ek woon onder een volk wat onrein is van lippe, en nou het my oor die koning, die heren van die leerskaar gesien, so weem my, so hy sê, dit beteken my dood, ek ga dit nie maak nie, en dan kom die engel, met die kool, en hy raak sy lip aan, hy sê, vond my twee goed, hy sê, ek het jou sondes versoen, ek het jou vergewe, en dan vraag die heren, wie sal vir my gaan, wie kan ek stuur, en die debat is voorbij Jesaja sê, Isaac, stuur my ek wil jou dit vraag as die Heere vanmorgen vraag wie sal vir ons gaan wie kan ek stuur wat is jou antwoord wie in my ek is onrein van lippe of is jou antwoord ek kan nie praat nie Of jou antwoord, jy weet, uh, ek is nou maar een van die ouwens. Of het jou antwoord, sonder om na te dink, hier is ek, stuur my. Wat is die rede, waarover my antwoord sal wees, hier is ek, stuur my. Omdat my sonde versoen is. Is jou sonde versoen? Het die kool jou lipper aangeraak? Het Godse woord in jou hart gevald? om jou te oortuig, dat jou sonde versoen is, dan kan jy vanmorgen sê, hier ek stuur my, dan kan jy deel word van hierdie peil, wat ons teken, hierdie peil wat God afvier, wat God sê, my doel is, dat die aarde sal vol word, van die heerlijkheid van die Heere, soos die water, soos die seeboenen bedek, maar kom sê dit verder in Jesaja, nou gaan Jesaja aan, hy sê, en hy het gesprek vers 9, gaan sêf aan hierdie volk, Hoor altyd dier, maar verstaan nie. En sien altyd dier, maar merk nie. Jy sien, dis precies wat gebeur het met, met Jesus' gevolg in Bartimees' tyd. Hy sien, maak die hart van hierdie volk vet, en maak hulle oore swaar, en bestryk hulle oor, so dat hulle nie sien met hulle oor, en met hulle oore nie hoor, en hulle hart nie verstaan nie, en hulle, hulle nie bekeer en gezond word nie. Toe sê ek, heren, hoe lang, hoe lang sal dit moet anhou? En hy antwoord, hy sê, jyre, dit kan toch nie my roeping wees nie, my, dit kan toch nie my roeping wees, om te sê, jylle oor is toe, en jylle oor is toe, en hulle af te skryf nie, hy sê, jyre, dit kan ons nie wees nie, hoe lang sal dit anhou? Hoe lang gaan dit neem, totdat die boodskap, die droom, van die hoopvolle toekomst, gaan doorbreek? En dan antwoord, jyre, hy sê, totdat die stede verwoest rei, Sonder inwoners En die huise sonder mens en die land verwoest is Tot een wildernis. En die heren die mense ver verweider het En die verlatenheid groot is in die land En as nog een tiende deel daarin is Dan sal het weer wees Tot verwoesting Maar soos by die terpentijnboom En die eikeboom As hulle omgekap word Een stomp oorblij So sal die heilige geslag Een stomp daarvan wees Aan die hoorde nou beskryf God vir Jesaja dat as gevolg van die ongehoorzaamheid en die onwilligheid van die volk, gaan daar een vernietiging wees. En ons weet, die noordelike koninkrijke Israel is weggevoer as Syria toe. Uiteindelik is die sydelike koninkrijke van Juda, is hulle weggevoer Babylonie toe. En die tempel is afgebreek en die land is verwoest. Al hierdie goeders het gebeur, nee. Maar hy sê, soos wat die boom afgekap word, na stomp oorblij, hy sê, so sal het wees. Kom, ons gaan nou na Jesaja 11 toe. Nou kom Jesaja 11, en hy sê, maar, pers 1, maar daar sal een takkie uitspreid uit die stomp van Isai. Aha, een takkie uit die stomp uit. En Isai, omdat jylle is, is, is, is die pa van koning David, en David, die God het vir David beloof, hy sê, uit jou uit sal die Messias voortkom, hy nee, het uh, uh, na die vlees gesprek, hy sê, maar daar sal een takkie uitspreid uit die stomp van Isai, en uh, sy lood uh, uit sy wortel sal vruchte dra, en op hom, enkelvouds sê hy, sal die geest van die Heere ris, die geest van weisheid en verstand, die geest van raad en sterkte, die geest van die kennis, van die vrees van die Heere, en hy sal een welgeval hee aan die vrees van die Heere, en hy sal rechts spreek nie wat sy oor sien nie, en oordeel nie wat sy oor oor nie, my ander woorde, oor nou mooi, my nie hierin verkeerd verstaan, dat hy ook sal kyk en nie sien nie, hy sê, hy sal nie sien wat voor oor is nie, hy sal die hart sien, oor mooi, en dis waarvan hy hier praat, Hy sê, hy sal die een wat wees wat die ware intenties van die hart sal sien. Hy sê, maar aan die arme sal hy gerechtigheid en recht doen, en die sagmoedig is in die land met billigheid oordeel. Maar hy sal die aarde slaan met die roede van sy mond, en met die asem van sy lippe die goddeloze doodmaak. Ek wil nou net sê, die goddeloze moet ons nou mooi verstaan, he. dis nie die mens nie, want God was nog nooit tegen die mens nie, want God het die mens lief, hy die, mens, die wereld die mens so lief gehad, dat hy sy sien gesteerd het, recht? So as hy sê die goddeloze doodmaak, dan praat hy eindelijk van die goddeloosheid, wat doodgemaak moet word. Nee, want dit is wat Jezus in die kruis kom doen, hy het gedeel met die goddeloosheid, met sonde. Nou sê hy, in gerechtigheid sal die gordel van sy lendene, en trou die gordel van sy jippe wees. Dan wei die wolf, luister mooi, dan wei die wolf en die lam, en die luipert gaan le by die bokkie, en die kalf, en die jong leeuw, en die vetgemaakte vee by mekaar, en een kleinkjie sienkie sal hulle aanjaag, en die koe en die berin wei, en hulle kleinkjies leed by mekaar, en die leeuw eet strooi soos die os, en die suigeling speel by die gat van die adder, en die gespeende kind steek sy hand uit, na die kuil van die basilisk, hulle sal geen kwaad doen, of verderf aanrig nie, hy sê, want die aarde sal vol wees, van die heerlijkheid van die Heere, soos die waters die seeboorde bedek. Hy sê, en in die dag, sal die nazies vraag, na die wortel van Isai, wat daar sal staan, as een banier van die volke, en sy risplek, sal heerlijk wees. So ons sien uit, hierdie stomp van Isai, het hierdie takkie gekom, en ons weet, hy praat van Jesus Christus, en Jesus is gekom, en ek en jy leef in hierdie wonderlijke tyd, 2000 jaar na sy komst, nadat Jezus die prijs betaal het, ons verstaan nou alles wat hy gedoen het nie, hy het die sonde van die mensdom op hom geneem, en hy, hy het sonde geword in ons plek, sodat ons kon word die gerechtigheid van God, en nou is ons waardig, nou het hy ons beklee met kleren van huil, my in die mantel van gerechtigheid gewakkel, en nou sê hy, nou het ek jou oop oor gegeen, en toch kom Paulus, en Paulus bid in die V6 1, daarby vers 18, en hy sê, vader, hy sê, van ek gehoor het van al die goeders, het ek my daarop gerig, om vir hulle te bid, dat jy vir hulle geopende oog geef van hulle verstand, om te onderscheid. Geopende oog van hulle verstand. Nou, ons het, hierdie naweek, het ons nou baie, met mekaar gepraat, en het gedemonstreer, dat ek het net gauw vir die oons, wat nie hier was nie, sê, die mens, as gevolg van Adam, was die mens onwaardig, was die mens een sonder. Toe kom die mens by die kruis uit, en God neem die mens een sondes op hom, en hy beklee ons met feestleer, hy gee ons sy gerechtigheid, en nou lyk die mens so, raag, ok, en dit het gebeurd, wanneer jaar voor ons geboren is, en nou is die dilemma dit, die derde persoon, waarvan Piet praat, wat gekom het in Adamse tyd, want Adam het eer so gelijk, nee, hier is Adam, so het God vir Adam gemaakt, en as beeld in gelijken maar toe kom die vijand, en die vijand sê, nee Adam, jy moet eet om te wees, Die do-it-yourself bezigheid, nee. En Adam begin eet, en daarmee verloor hy Godse Gees en daarom dompel Adam allemaal in sonde in. Maar dan komt Paulus en hy sê, net soos dier een misdaad het vir allemaal tot veroordeling was, is het dier een daad van gerechtigheid vir alle mense, tot vregverigmaking van die lewe. Nou lyk like ons so, alle mense, die laaste 2000 jaar, vanuit Jesus opgestaan het uit die doodheid, is dit hoe elke mens vir God lyk. Like. Right? nou, Toe sê ons, toe kom die vijand En die vijand sê nie, nie, nie Die selve vijand wat met Adam gelol het Of moet ek sê met Eva gelol het Hij lool nie met een man, nie lool met een vrou Nee Met Eva gelol het, kom hy en hy sê Nee, nee, nee, nee Jy moet eet om te wees, jy is nog Een sonder, jy is nog in sonder ontvangen Geboorde, nou om in sonder ontvangen Geboorde te wees, stem jylle saam Moet ek die kruis kanseleer Ok, en toe ek dit geloo Toe trak hy het vir my, Weer die ou kleed van sondagskap aan, Boe oor, Boe oor my wit kleren. En so het baie van ons, Hieruit gekom, So het baie van julle die naweek by die kamp uitgekom, Om te kom hoor dat hierdie, Is een onwettigheid, Is so een onwaarheid, Is een leen. Maar jy weet, Wat met Adam gebeur het, Adam het verval, in sondagskap, toe hy gehoorsam geword het aan die leen. Maar nou, ek kom Paulus, en Paulus sê in, in Romeine 5, daarby vers 17, hy sê, die wat die gave van die genade, die gave van die gerechtigheid ontvang, veel meer, hy sê, as dier die misdaad van die sonde in die was, veel meer, sal hylle wat die gave van die genade, die gave van die gerechtigheid ontvang, in die lewe in die eerskapie wees, een, namelijk Jesus Christus. Veel meer, met ander woorde, as die duivel het recht gekry het, om ons te belieg, as hy dit recht gekryd, om ons weer te kry, om hierdie verkeerde kleed aan te trek, die verkeerde denke te begin koester, as hy dit so recht kry, dan beteken dit nie, hy het my ware identiteit verander nie, my identiteit het dit in my kop verander, maar in Godse oor, is my identiteit precies die celle. maak die saak hoe simpel ek dink nie, maak die saak waarmee ek bezig is nie, My identiteit bly die sel, want God kan homself nie verloon nie. Hy sê, as ons ontrouw is aan dit wat hy gedoen het, hy bly getrouw. Hy kan homself nie verloon nie. So ek bly so like, hoor jylle. Dis my kwalifikatie. Dis hier waar ek is. En nou kon ek hierdie kleed, hierdie leun, kon ek weggooi en sê, ek stap weg daar vanaf. Goed. Nou sê jylle van, my, wat het dit met die visie te doen? Jy sien, as ek dit ontdek het, dan maak het vir my a Bartimeus. Dit is die wonderwerk. Besef jy die wonderwerk so groot het even as Bartimees te sien? Hierdie is die grootste wonderwerk van alle wonderwerke. Right, nou het die Heere my geheilig en gereinigd, sonder dat ek by was. En nou sê hy, gaan jylle, en maak disciples, gaan jylle, wees my getuig is. En nou getuig ek en jy, van Godse droom, En ons sien, Godse droom is, dat die aarde vol sal word van die eerlijkheid van die Heere, soos wat die waters die seeboene bedek, want Abakkuk, kom herhaal, hierdie woord van Jesaja, en Abakkuk 2 vers 14, hy sê, want die aarde moet vol word van die eerlijkheid van die Heere, soos die waters die seeboene bedek. En nou vraag ons nou maar goed, wat is dan nou die methodiek, wat is die pad, wat ons loop, om daar uit te kom, want dit is wat ons wil sien. Of is dit wat ons sien? Jy sê, nou het ons nodig, elkeen van ons, om ons oor oop te maak, want kyk wat het gebeur, die oomlik toe ons hierdie leen gegloed, van die vijand, wat sê, nee, jy moet nog eet om te wees, jy moet nog, jy moet nog, jy moet nog doen, jy moet nog werk, jy moet nog belei om vergewe te word, jy moet nog al die goede, plaas dat jy net sê, jyre, ek aanvaard het, ek dank jy daarvoor. Jy weet, toe dit kom, skryf Paulus, hy sê, wanneer Mooses gelees word, want onder hierdie bedeling, wat die mens gesê het ons al toe hulle by Sina hier kom, het hulle ons gesê, geef ons een Mozes, moet laat God met ons praat nie, laat God, Moses vir ons sê wat ons moet doen, dat ons dit kan doen nie, en toe probeer hulle doen, en hoe harder hulle probeer doen het, hoe ver het hulle wegbeweeg, wat is die uiteinde, dat die volk Israel, wat die wet gekry het, oor wie sy levens die naam van God uitgeroep is, is die ene helfte in ballingskap weggevoer, Assyrie toe, en die andere helfte in ballingskap weggevoer, Babylonie toe, dit was die gevolg daarvan, van die, ons al self. Nou besef jy die oomlik as die duivel het kan recht kry om jou hierdie leun te laat gloe. Dan bring hy weer die doen jou self terug. Dan bring hy weer die ek sal self. Dan bring hy weer die beginsel terug van ek moet my eie huil verdien, ek moet punte by God kry. Ek moet weer uitroep wie, oor my gebed, my gebed is ach, heren wees my genadig, want jy lief tollenaar, die tollenaar sê ach, vader, wees my sondag genadig, waar die tollenaar gestaan. Tollenaar het so gelijk en die Tollenaar was die kant van die kruis sy sê, o God wees my sonder genadig sy gebed was in die kol want hy was een sonder en hy het een beroep gedoen op Godse genade hy het beroep gedoen uit die geboorte uit die jimmel hy het gesê, ek kan het nie self recht nie Heren wees my genadig en nou vandag toe verhoord God die Tollenaar sy gebed maar ek wil nie met iets verstaan die Tollenaar het nie net vir homself gebed nie Die tolnaar het ons allemaal sy gebed gebid. Ons het allemaal dit nodig gehad. En hy die gebed verhoor, en toe kom hy met sy genade, en nou sê hy, die wat die gave van die genade, die geskenk wat God ons gee, op grond van die tolnaarse gebed, die wat het ontvang, sal in hierdie lewe in heerskapie wees, dier een, namelijk Jesus Christus. So sê julle wat het gebeur. Nou vraag ek nou, kan ek en jy nou weer? sê, Vader, wees my tolnaar genade, sêf jy, om dit te bid moet ek terugstap, tot an ek aan die kruis en my weer in die tollaarse skoene gaan sit, maar kan jy sien wat ek het groot geword met wees my zonder genade, want dis is die rechte gebed want die fariseer het ook hierdie kant gestaan, die fariseer het het helemaal gemist, die fariseer het gesê hierdie doodjouself bezigheid werk vir my, God het vir my een wet gegeen en ek is onberust plak, ek gee my tiendes, en ek bid tweemaal a week, en ek gang kerk toe tweemaal op een sonde, en ek doen al hierdie goedes en hy het gesê, ek het die Heere nie nodig nie, ek het het gemaakt, en hy is so ver weg, hy is soos hier die ou wat sê, ons gaan vandaan gewone werk sien, en hy besef nie, hy sê nie, hy, hy is arm en blind en beklaanswaardig en naak, en hy sê, jy sê, jy is en verreik geword, die par die sê, man, ek is nie die ou, en die Heere sê, jy verstaan nie, jy arm en blind, beklaanswaardig en naak nie, hy het het nie gesê nie, Goed, so jylle sien, alweer die gebede was, die kant van die kruis. Nou kom ons aan die kant van die kruis. Wat, hoe klink my gebed nou? Ek kan nie nie meer sê, vader, wees my sondag genadig nie, hy was dit. Ek kan ook nie sê, vader, dankie dat ek so grand is nie, of kan ek? Ek kan, ek kan nou die fariseerse gebed met, maar as met een bykie kinkel in sy sterk nie. Ek sê nie meer, jylle, dankie dat ek so grand is, omdat ek so grand nie. Ek sê, jylle, dankie dat ek so grand is, want hy is so grand Heren, dank jy dat jy my geheilig het, dank dat jy my gereinig het. Hoe wonderbaar is die werk is, sê David in Salom 139. Hy sê, my siel weet het al te goed. Hy sê, as ek na die werke kyk, as ek na myself in die spiel kyk, en sê ek, heren, jy het een volkome werk gedoen. Dis fariseer gebed. Sonder dat die fariseer daarin is. Ek wil sê, dis die tollenaarse gebed, na die kruis. Jy sê wat ek en jy is. Dit bring vir ons, by hierdie plek. En nou het ons nodig. Ons het nou, die leen afgegooi. Die rede waarover die ding sê is, dat vir my en jou om een getuie te wees, en deel te word van die span, wat sien, dat die aarde vol word van die heerlijkheid van die heren, soos die waters die seeboone moet ek. Om daarvan teel te wees, is ek en jy nodig om onderscheid te maak. Is ek dit of is ek dit? Wat er een is ek? Ilea sê vir die volk, daar in die tyd van die baal aanbidding, in die seebelse tyd, vat hy die volk, op Karmel, en hy sê vir hulle, hoe lang hink jylle op 2 gedagtes, as die Heere God is volg om na, as Baal God is volg om na, jy weet is, as we God vandag staan, of we Ilea in ons midden staan vanmorgen, en sê, hoe lang hink jy op 2 gedagtes, as God jou rein gemaakt het, dan is jy rein, en as hy halwe werk gedoen het, dan is jy nog vuil, as hy halwe werk gedoen het, of dit niks beteken wat hy gedoen het nie, dan is jy nog gesond daar, maar as hy sy werk gedoen het, as hy sonde geword het met jou nie, dan sê jy nou rein, hoe lang hink jy op twee gedagtes, wat wil jy wees, wil jy sonder wees, of wil jy rein wees, ek gee nie om wat jy wil wees, nie wat jy is, is jy is rein, maar as jy dan kies om een sonder te wees, laat jy dit dan wees, Wat <laughs> besef jy die oomlik, as dit gebeur, is my oor wat sê Paulus, Paulus sê, so lang as wat Mooses gelees word, so lang ek terugkeer in sondarskap, gaan ek terug na die wet toe, en as ek teruggaan naar die wet, dan sê hy, dat leed daar bedekking oor my hart, 2 Korinties 3, hy sê, my sin is verblind, dan kyk en kyk ek, en ek kan glad die sien nie, Isaai het gevra, hoe lang sal dit anhou, die heren sê, totdat hierdie dinge gebeur het, en nou het dit gebeur, maar toe uit die stomp van Isaai, het daar stegje gegroe, en nou is die tijd voorbij, en nou is die heren gekom, en hy het ons oog opgemaak, en ons is nie meer onder die wet nie, ons is dis nie meer onder die bedekking nie, Ons is nie meer onder die doen het jouself nie. Ons is nou, by die plek waar ons aanvaar het, wat Jesus vir ons gedoen het. En nou kan ons getuies word. Nou eers kan ons waarlik getuies word, van wat God doen. En kan ons sien, maar die doel van my leven, Godse droom met my, is dat ek die aarde sal wees. Elkeen van ons, staan op hierdie, tien vierkante duim. Hang af aan, wat een grote skoen jy dra. Rek. Elkeen van ek en jy staan op hierdie stikkie van moeder aarde, van terra firma. Hier staan ons. En die Heere sê, ek wil die aarde volmaak van die heerlijkheid, van my heerlijkheid, van my oorspronklike plan, van my droom, van gedagtes van vrede en die onheil nie. Ek wil hierdie stikkie aarde volmaak, waar jy staan. Hy sê, hoekom wil ek jy, jy moet getuie wees? Hoekom sê jy my getuie wees? Want as jy getuig van dit wat hy in jou gedoen het, omdat jy die besete van gedare, die besetting van gedare, wat geharklip het na Jezus toe, Jezus' oog, die loop die aarde om diegene krachtigste steen, wie sy hart omverdeelt omgerig het, ek wil jylle moet beoor oor hierdie man, hierdie man was gevul met 6000 duivels, en hy het sê, my naam is Legio, Legio, a Legion is of 6000, nou hoe dink jy hierdie man die 6000 duivels gekry, dink jy het jylle moet hulle geboor, hy het hulle ingenooi, hy het geflirt met die vijand, Hy het gespeel met sonde tot die mate dat hy die duivel self toegang in sy leven gegeet, tot so mate dat hy gevul is met 6.000 van hulle. So ver kan hy ou afdwaal, so skeef kan hy ou wees. Maar weet jy wat? Hierdie ouwe het 6.000 duivels in hom, maar saam met 6.000 duivels het hy hart wat onverdeeld op God gerig is en daar en aan, aan die see, en Jesus is die kant, en sy oog doorloop die, die aarde, om diegene krachtig te steen, wie sy aard onverdeeld op hom gerig is, en sy oog sien oor die see, sien hy daar in die land van die gadereeners, sien hy een stapel gek man, mal man, wat sonder kleren roop, wat hy nie met kettings kan bind nie, wat in die grotte bly, wat skreeuw elke nacht en dag, wat buitom self is, een man, wat sy hart onverdeeld omgerig het. Ten spuite van die gemors waar in sy leven is. En hy klim in sy boekie en hy vaar oor die see. En hy sit voet aan wal. En toe hy sit voet aan wal sit, storm die man op hom af. En hy val op sy knie neer. Hoekom? Omdat hy onverdeelde hart is. Wie wat sê? Hy sê, Heren, dat ek mag sê. sê, Hoor jy verbaas nie mees? Jere, dat ek mag sien, en hier kom duivels, wat nou die, die mag oor hom het, hier die duivels, sê, Icona, hier is het my turf, hier, lol jy nie, hy sê, wat het ek met u te doen, Jesus van Nasred, dis nou, hy praat met die man sy stem, hy sê, het u gekom om my voor die tyd te pijnag, hoor jy, hy weet wat kom vir hom, En Jezus sê, Gaan uit! Wat is jou naam? Hij sê, My naam is Legio, Hij sê, Want ons is baie, Hij sê, Gaan uit die man uit! En hier staan die man, En die man is vry, Die man is by sy verstand, Besef jy, Dat Jezus' disciples in die boekie, Misschien nie ees die selle onverdeel laard gehad het, Op die stadion, As het hierdie man gehad het, Wat sê, Dijs en Dijvels het God sien nie aan wat voor oor is nie. God sien die hart aan. Ek en jy hier so vannacht, om mense af te skryf, om te sê, die ou is beyond repair. God sê, ek sien die hart. Maak die saak wat die uiterlik is nie. Maak nie saak wat die rest is nie. 6.000 duivels, ek wil jylle met my mooi hoor vanmorgen, 6.000 duivels kon die besetene van gedaraan die vasthou om met God versoen te wees nie. Om vergifnis by hom te ontvang nie. Om vry te word nie. Wat is jou verskoning? <laughs> wat is jou verskoning? Ek hoorde wat sê die man, hy sê, jyre, nou wil ek net by jy wees, ek wil by jy blij, jyre sê nie. Hy sê, gaan terug, ek gaan vertel vir die mense, wat God vir jou gedoen het. Hy sê, ek maak jou getuie, a fors, gebieder van nazies. Dis wat hy vir David gesê, David, roep hier ding, hy sê, hy sê ek wil jou die bestendige genade van David gee, hy sê, ek het vir David beloof, ek maak om uit getuie, a fors, a gebieder van nazies, a getuie, is die eerste en nee, ons sal nou nou by die ander kom, as ons kans krijg. Hy sê, ek maak jou getuie, hy sê, ek maak jou getuie, gaan. Hierdie oud draai om, hy gaan na die gebed van Dekapolis toe, dis 10 stede. Hierdie malman, bereik 10 stede met sy getuienis van wat Jesus vir hom gedoen het omdat hy hart gehad het wat onverdeeld op hom gerig is ek wil jou vraag vanmorgen as God sy oor vanmorgen, hy nie as nie, hy doen sy oor doorloop die aarde hy doorloop elke plek elke skreefie om diegene krachtig te steun wie sy hart onverdeeld op hom gerig is hy sien ons kan in lyfie sit ons kan in lijf dier al die acties gaan, maar waar is my hart? Is my hart onverdeeld omgerig? As ek een onverdeelde hart het, dan kan God my gebruik, dan sal hy, kan hy my oog oopmaak, dat ek kan sien. Dan word Paulus gebed waar, hy sê, Heere, dat hy vir die geopende oog geef van hulle verstand, om te kan onderskui, waarop het neerkom. En dit is wat ek en jy nodig het, geopende oog van ons verstand maar laat ek net so'n bykie verder gaan. Dit is Godse hart. Hoe doen God dit? Ons gesê, God doen dit hierdie gemeente. Je het gepraat van die verborgenheid vanmorgen. Hy sê, hierdie verborgenheid, is dit wat Jezus kom doen. Het is hierdie goeie nieuws. Het is hierdie nieuwe kleed van gerechtigheid, waarna hy ons kom wikkel het. En nou sê, as ons geklees in hierdie kleed, as ons hierdie ding ontdek het, dan het ons oor opgaan, dat ons soos die besetende van gedare geword, ons sê, Heere, ek wil hier volg. Hy sê, Heere, mag gaan gaan vertel, Gaan vertel vir die mense, wat ek vir jou gedoen het. Jy sien, dit maak van ons een getuie. Ons is Godse getuies. Ons lichaam draag Godse geest. God het gekies dat dier ons lichaam huisigbaar sal word. So as ek en jy, as ons getuie nie, nie werk nie, gaan niks werk nie mense. Dit is hoe gaan werken. Hoekom var dit so lang? Hoekom het dit nog nie gebeur nie? Dit al 2000 jaar sê hierdie stomp van Isaïe uitgegroei het. So die tyd wat Isaïe gesê het, hoe lang gaan dit anhou? Weer gesê tot hierdie goed gebeur het. En nou het dit klaar gebeur. Dit het 2000 jaar geleden gebeur. En nog steeds is die harte stomp. Hoe, wie hoekom? Omdat die vijand gekom het en weer die doek kom oorgaan. Daarom is het so belangrijk dat ek in jy uitmaak en sê. Hoelang hink ek op twee gedagtes? As die Heere God is volg om na. As Baal God is volg om na. As jou eie poging dan jou God is, volg hom dan na. Maar, as die Heere sy poging jou God is, volg hom dan na. Hoe lang hink jylle op twee gedagtes? As die Heere God is, volg hom na. Jacobus skryf die ding, hy sê, hy ou wat op twee gedagtes hink, is een doepsiegos, is een twee sielige mens. Een biekie van dit en een biekie van dit. Hy sê, so iemand moet nie dink dat hy van God kan ontvang nie. Hy sê, Ek kan nie van God ontvang as ek nie uitgemaak is nie. Dis waar hy ons bring vanmôre. Hy sê: ondersoek jou hart. Sê, is dit my hart? Dis die is ek bereid? Is ek bereid dat U my oë oop maak? Is U bereid om my te wys? Luister, julle moet dink wat 'n prys het dit Jesaja gekos. Hy kom na Jeremia toe hy sê Jeremia, voordat jy in die moederskoot gevorm het, het ek jou geken. Ek het jou by die naam geroep. Ek jou profeet van die nasies gemaakt, Jeremia tipies hierdie kant. Jeremia sê: hier, jonk jy kan nie praat nie, jy moet nie vir my sê jy is die jongk nie, moet vir my sê ek, jy kan nie praat nie, jy sê, ek sien die hart aan, ek sien wat in jou hart is hy sê, ek maak jou oor of hart ek stier jou, Jeremia, weet jy wat het Jeremia gekos hoelom in die modderpit gegooid en in die donker modderpit afgooi en om daar gelost om te sterf, is dit nie vir Ebed Melig die gesiet was het om kom uit al het nie het hy daar gesterf al die vervolging, alles wat hy gekryd besef jy wat het hy gebeur wat, ookom het het om nie gestopt nie, hy het geseen wat God sien, hy het Godse droom geseen, en jy sien, ek en jy baie keer, ons praat oor die klein groepies nou, en die vorming van klein groepies, en die doel daarvan is om in bediening te kom, om elk een van ons, soos ons hier sit, in bediening te wees op een manier, want jy sien, as ek in bediening is, as ek actief bezig, as ek bezig met my dienswerk, die doel van gemeente wees, is om ons te bring tot die volwassen man, die mate van die volle grootte van Christus, so ons allemaal kom tot die volwassen man hy sê, so die toegeruste heiliges is, bezig sal wees met hulle dienstwerk, bezig met ons dienstwerk is wat, is om te getuig maar ons kan nie getuig van wat ons nie gesien het nie nou is die vraag vanmorgen hoe sien jy jou self sien jy jou selfs so een volwassen man wanneer gaan het gebeur is volwassenheid, geestelike volwassenheid vir iemand anders of geestelike volwassenheid vir jou hoe lang vat het geestelike volwassenheid om te ontwikkel Een jaar? Tien jaar? Twintig? Dertig jaar? Voor die meeste oudens is hulle visie so verbuig dat hulle dink geestelike volwassenheid is iets wat ek bereik as ek doodga. Ek staan by begrafnisse en ek hoor hoe mense begrawe word. Ek sien mensese levens wat geen inpak gehad het nie. Hulle familie en hulle gesinne was liefwille en hulle was, was verantwoordelike mense en hulle het goeie goed genoen. Maar geestelik geen inpak gehad nie. En ons hemel hulle oppas, of hulle iets vreeseliks is, want ons wil die dag begraven. Want, jy weet, jou begraven maar die dag, wat die ouders opweef van jou maak. Leg. Ons hemel hulle op daar luister, wanneer, wanneer, word ons geestlik volwassen? Wie wat sien ek in die gemeente? Ek sien die sit ouders, 10 en 20 jaar in die gemeente, hulle sien die selke kinders, wat hulle was toe hulle gekom het. En dan sien ek, ek kom ouders in die gemeente in. En in een maand, in twee maanden, staan hulle reesachtig, in die wo vast. Jy bepaal nie dit groot tempo. Malina het vanmorgen met ons gedeel oor die oefenprogramm. Jy besluit die oefenprogramm. Jy besluit wat is die mikman. Jy sien, as jy toelaat, as jy een onverdeelde hart het, om te sien wat sy visie is, wat hy sien, wie wat, hy gaan daar een begeerte in jou hart kom. Ons het gepraat oor Salomo, Salomo en sê, spreek het twee, wijsheid sal in jou hart kom. Jy sal ervaar, hoe dat die ding in jou hart kom. Hoe dat Godse begeerte in jou hart kom, en sê, jyre, ek wil dit sien gebeur. Heer, ek het nodig om het te sien gebeur O Paulus is so vol af van... Hy sê, weem my Hy sê, die dwang is my opgeleid Hy sê, dit is nie God wat die dwang op hom geleid nie Hy het het gesien, hy het gesien Hy sê, dit is Om nie te spreek oor wat ek gesien en gehoor het nie Onthou hier vir Petrus en Johannes Hulle sê, julle moet besluit wat ons moet doen Toen die synagoge en die sanhedrin en die manne hulle aanvat Hy sê, maar dit is vir ons onmoendlik Om nie te spreek oor wat ons gesien en gehoor het nie Ons het gesien, ons kan nie anders nie Ons sien dat die aarde vol word van die heerlijkheid van die Heere, soos die waters die seeboorne bedek, wie wat? Hulle tien vierkante duim het vol geword. En omdat my tien vierkante duim vol is, kan ek my maat langs my met sy tien vierkante duim begin. En die volgende, en, en die volgende. En dit is toe die aarde vol word van die heerlijkheid van die Heere, soos waar die waters die seeboorne bedek. Dit nie die kostbaarheid, dat dit is waarvoor God ons roep nie. Right, nou het hy gesê, as ek en jy bereid die vraag, want dis waarmee God werk, hy werk met gemeente, hy sê hierdie verborgenheid is dat nou dier die gemeente aan die overhede en die machte die menigvullige weisheid van God bekendgemaak gaan word, die overhede en die machte sê, ons het beheer, hy het nie beheer nie, nie oor hierdie tien vierkante duim weet nie waar kom ek aan tien vierkante duim nie maar laat het nou maar tien vierkante duim wees vir die ouds wat nou na die decimeraal, dus ons ouds wat voor 61 school toe was ons nog in voete en duimen gewerk Maar jylle is wat na 61 in die school gekom het, het in meters in centimeters gewerkt. Nou moet jylle my help, hoeveel vierkante centimeter is, 10 vierkante duim is. A duim is 25 centimeter, 250 centimeter square. Nee, is een kwart meter square. Right, het Goed, so, dis my stikkie. Hy sê, die aarde moet vol word van die eerlijkheid van die heren. Jou stikkie. Besef jy, dis binnen jou bereik? Ons het hierdie naweek gepraat en sê, die oorvloedlewe is in jou, binnen jou bereik besef jy die oorvloedslewe van Jezus, is die aarde die stikkie waarop jy staan, wat vol is van die heerlijkheid van die Heere. Is dit waar jy staan, die heerlijkheid van die Heere? Is dit binnen jou bereik? Ons kan miskien nie vallats omgooi, ons kan miskien nie Zuid afrika omgooi in die dag nie, maar weet wat, hierdie stikkie wat ek staan, hierdie stikkie is afgesteek, hy sy kleim is afgesteek, vir die heerlijkheid van die Heere. Wat van jou nie? Maar jy sien, daarvoor het ek nodig om geestelik volwassen te wees. Ons verlede week daar gepraat en nou wil ek net een stap teruggaan en sê, hoe kom geestelike volwassenheid? En ek wil een woord daarbij skryf en dit is beskikbaarheid. Is jy beskikbaar? Is jy beskikbaar om gebring te word tot geestelike volwassenheid? Kan jylle onthou wat met Mooses gebeur? Hoe lang het het vir Mooses gevat om geestelik volwassen te word? Mooses is 80 jaar oud, hy is op die plek waar hy was, die heren verskyn aan hom, hy sê, hy weet, God sien iets in Mooses hart, dat hy nie weet wat daar is nie, Mooses moet daar op rechte hart wees, anders kon God om hy gebruik nie, maar daar is op rechte hart in Mooses, maar die hart van hom is so toegedruk moet die gemors, van die wereld, wat die duivel vir hom gesê het, dat hy die heren omroep en sê, gehaal die volk, die sê heren, ek kan nie praat nie, ek is te oud, en ek is afgetree, en ek het al hierdie besware, ek kan dit nie doen nie, die heren sê, ek sien dieper as dit, ek sien nie aan wat voor oor is nie, ek sien die hart aan, en ek weet Mooses in jou, is daar een onverdeelde hart, kom ons kom uit by ons, met al die gemors afkrap, om by die onverdeelde hart te kom, al die laafver wat op hom geplak is, en dan kom hy by Mooses hart uit, en dan bekrachtig hy Mooses, want jy sien, die volwassen man, is iemand wat bemachtig is, daarom sê julle sien, die julle aanslag van die prediking in die gemeente, En elke gemeente behoor te wees, om mense te bemachtig. Nie om mense sy oore te streel nie, nie om mense goed te laat voel nie, vir die moment nie, nie om mense met nieuwe voornemens huis toe te steen nie, maar om mense met die identiteit te bedien, wat sal maak dat hulle levens verander. Maar daardie identiteit beteken, dat ek daardie identiteit sal lewe, en dat elke die verantwoordelikheid vat, om my identiteit te lewe, en geestelike volwassenheid, is om verantwoordelikheid te vat. Sien jy, En daarvoor moet ek beskikbaar wees, en nou kom die gemeente in, en die gemeente sê, ek wil jou onderrug, en dan kom hier met Mooses, en hy sê, ek het jou bemachtig, en dan gaan Mooses Egypte toe, hoor net hierdie Mooses wat gesê het, ek kan nie, en ek is niks werd nie, en dan gaan Tagei vervaro uit, en hy gaan keer land om, hoor jy die 10 vierkante duim van hom, wat ek maar weer terug is in die oudheid, die 10 vierkante duim van hom, hoeveel gesag het, hy tien vierkante duim, dat het Faroe en Egypteland omkeer, en dan leid die volk uit, en dan kom hy by die rooie sien, en voorom is die sien achter, kom Faroe met sy impies, oor wat geestelike volwassenheid, en dan sê hy, Heere, help, Heere, wat nou, en dan sê die van hiervan binnenkant, ek staan by die deur en ek klop, wat roep jy na my, Mooses, wat roep jy na my? Maak oop die see. Mooses, sien jy nie wat ek sien nie? Mooses, kan jy nie sien, dat ek jou bemachtig het, met hierdie staf in jou hand, om die see oop te maak nie? Maak oop die see. Mooses, maak die see op, dan gaan die volk. Ek kom aan, ek kan die Heere sien, nou, wat is jou moeilijkheid? Maak toe die see. Maak die see toe, dan gaan die Egyptenaren. Ek hoor, wat is volwassenheid die heren sê, moet na my roep, nie, wees een met my, wees wie ek is, kan jy hoor dat ek sê, ek moet die stop vanmorgen, die heren sê, wees wie ek is, moet nie na my roep om dit te doen nie, ek het jou bemachtig om dit te doen, Wie ons is toe dikwils, het ons nodig, iemand moet ons bedien, iemand moet vir ons bid, iemand moet ons, iemand, iemand, iemand, ons soek, ons heil, altyd by iemand, weet wat, daai persoon by wie jy jou huil moet gaan vind, het die selle geest van hom, wat jy in jou het. Dis die gees in hom wat om in staat stel om jou te bedien. Hoekom laat jy die geest wat in jou is, wat die selle geest is wat in hom is, laat jy om nie toe om jou te bedien nie, om self te bedien wie wat dan sy jy in staat wees om ander te bedien. Maar sien, as ek nie beskikbaar is nie, as my oor toe is, as ek nie kan sien, dat God my op, luister mooi, as ek nie kan sien, dat God my opgerig het, om een gesand vir hom te wees nie, God is nie aannemer van die persoon nie, hy het nie paar gepiek nie, God sê, ek het een saak met jou, ek roep jou, jylle wat gekampe die naweek, die heren sê, ek roep jou, wil jy nie my toelaat, om dit te doen wil jy nie toelaat, dat ek jou tot je geestelike volwassenheid breng, hoe lang het dit vir God gevat, my moes is, miskien een week, ek weet nie, maar toes moes is daar, jy bepaal die tijd, jy bepaal die intensiteit, van jou oefenprogram, hoekom, wat sal die intensiteit, van jou oefenprogram bepaal, dit wat jy kan sien, kan jy toelaat, vermoorde, dat Godse geest vir jou weis, wat sy visie is, wat sy visie is vir jou, wat sy visie is vir jou, jou hevelik, wat sy visie is vir jou gesin, wat sy visie is vir jou bezigheid, wat sy visie vir jou is vir die gemeente, wat sy visie is vir jou gemeenskap, ek dit gaan ons een paar raar bezig hou, maar kan jy toelaat, dat God jou oor oopmaak en sê, jyre, wees my, wees my, wat jy sien, ek kan vir jou sê, by voorbaat, God sien een hart by jou, God sien een potentiaal by jou, hy sê, dit is ek wil, ach, en ek wil by die getuies uitkom, en ek is nie eerst nabig gekom, en ek het net een minuut oor, het sal nie as help nie, ek gaan nie eerst nie, kom, ek gebruik die laatste skrif, Romeine 10 8, een volwassen man, wat is een volwassen man? Een waarvan Paulus kan sê, nabig jou, is die woord, in jou mond en in jou hart, in jou mond en in jou hart, nie in Pietse mond en Pietse hart, nie in Rehanse mond en Pietse, ja, in Pietse mond en my hart ook, in Rehanse mond en hart ook, maar in jou mond en jou hart, want dit is die selle woord, dit is die selle geest. Gaan jy toelaat dat die woord, die selle geest, wat in die volgende ouse mond in sy hart is, ook in jou mond en jou hart is, God sê, ek het nie een afgeskeep nie, ek het allemaal gegeen. Die ouwe die minste talente gekryd, het een gekryd, wie wat is die talent? Die geest van die levende God en as hy as die geest van hom wat Jesus uit die doodheid opgewek het in jou woon, dan sal hy ook jou sterfelike lichaam levend maak door die selge geest so die minimum talent is meer as genoeg die minimum talent is meer as wat jy kan gebruik as jy met hom wil werk as jy hom sal kans gee dis die uitdaging God sê ek staan by die derende klop Laaste woord. Ek lees vanmorgen in die 7 gemeentes van Klein Asie, hoe die heren met die gemeentes praat, en eindelijk gaan het maar eindelijk oor 1 ding, gaan oor, God sê, dit is my droom, sien dit toch net. En 7 uit 7 keer, sê die heren, wie jy oor het, laat hom oor wat die geest van God aan die gemeentes sê. 7 uit 7 keer. Hy sê, wie jy oor het, laat hom oor. Jy vraag vanmorgen, jy oor. Kan jy met jy oor oor vanmorgen? het God sê, die geest sê aan die gemeente, ek wil dier jou, aan die overheden en die machte, die menigvuldige weis van God bekend maak, en elke tien vierkante duim, wat ek en jy beset, is gewen vir die koninkrijk, is een vulling van die aarde, met Godse droom, met die heerlijkheid van die Heere, soos die waters die seebode bedek, prijs die Heere, vader dankie, dankie vir, die feit dat jy, elkeen van ons geroep het, dat jy nie aannemer van die persoon is nie, dat er geen uitzondering by jy is nie, dat jy elkeen van ons eeuwen die dat jy in elkeen van ons genoeg potentiaal al gesien het. Dankie jyre as daar genoeg van oprechte hart in die besetning van gedara kan wees, dan kan daar genoeg van oprechte hart in my gevind word. Jyre, dat ek nie meer godsdienst speel nie, maar ek by plek gekom het vandag om te sê, hier is ek jyre, stuur my, jy het my sondes vergewe, ek is met jy versoen, ek is bruikbaar in die hand, ek sien jy, vader, ek eer jy vanmorgen, ek sien elkeen wat hier is, om hier uit te stap vanmorgen, met die wete, ek is jy Ie getuig, jy het my waardig vind om vir my te sterf, om jy leven vir my te gee, hoeveel te meer sal jy my waardig vind, om te getuig, van dit wat jy aan my gedoen het, Ek hier die dag voor vader, in Jesus naam. Amen. Amen. Dankie vir julle, dankie vir die wonderlijke naweek, die kampers. Dit was een grootse voorrecht, om saam met julle te keir. Ek het vir julle gesê, stuur julle mans, ek sal piet op hulle los. En uh, soos wat jy huis toe gang, en een nieuwe vrou vir jou man gaan wees, bestuur jou man, dat hy kan terugkom, en, of hierna toe kan kom, en ook aan die traak. Ons sien jylle met een wonderlijke week, kom ons gaan drink saam koffie, kai hier nog so'n laaste biekie, en vir die wat een pad het om te rij, teruggaan na jylle huise toe, baie baie sien en sterkte, en die sien van die Heere, die naam van die Heere, vergezel jylle op jylle pad.